«Павла, це ж він сповідає мене, і мені страшно, страшно темряве під епітрахілем, страшно твердої попової руки, під самореєм і боронує і молотить, страшно тихого голосу отця Павла. Ні, то він сповідає не мене, а Гараська. Ми всі гороб'ячим табунцем тиснемося в притворі, а Гарасько стоїть на колінах та виповідає свої гріхи». Гарасько шепочеться з отцем Павлом, та враз голос отця Павла злітає аж під саму баню церкви. «І ти негіднику вкрав? А хто ще був з тобою?» «Я тремчу мені жарко. Зараз Гарасько скаже, що з ним були я та Миколка». Але Гарасько не сказав, а батюшка вже шепчеться з дядьком Моникієм, прикладає руку до вуха і нагинається над грішником, і враз знову гукає ти насипав три коробки жита, а сказав, що дві? Горе, горе тобі, грішнику, накладаю на тебе епитамію. Прийдеш завтра до мене городити тинок. Отець Павло, добрий, і нелукавий і бідний, ходить у посоюжених чоботях, після служби йде з дяком снідати до когось дядьків, сусідів, або вони йдуть до нього, обідають, а ми заглядаємо у вікна і співають на ріках вавилонських Слався від цю небесний, за першою, другою, третьою чаркою отець Павло примовляє ім'я отця і сина і святого духа у славу Господу. А вже за четвертою та п'ятою тільки будьмо. Після шостої раптом затягує тонким голосом у полі вогонь, ори, і коли доходить до порубаний постріляний, починає плакати. За ним плачуть і інші дядьки. Одначе, по словах «Козацька слава, всі збадьорюються. тому ой, у полі вогонь горить, Переходить у веселу з притупуванням, Ой, дівчино, шумить гай». Одначе, отець Павло буває і строгий, і нещадимий. Воно переминається з ноги на ногу шорник, П'яничка кирик переступає, не наче стоїть на жару, А його й справді обсипає жаром отець Павло. Прийшов би, сурмане, от Бога не втечеш, не сховаєшся. Беріть його та прив'яжіть до груші, нехай постоїть. І плюньте на нього хоч по одному разу, нехай знає, як рідних відця та матір бити. Я вслухався і гаразд зрозумів, що чую голос отця Павла, тільки якийсь хрипкий, не наче не тріснутий. І мені стає хороше-хороше, як і завжди після сповіді. Отець Павло вже не хмурить сиві брови, а усміхається нам, дідлахам, і ми всі усміхаємося до нього, і мене бере за плече матінка та веде кудись. А куди, я не знаю, бо знову провалююсь у пітьму, де мене наздоганяє громовий, зноситься аж під баню голос псаломщика та ласкавий, добрий голос отця Павла. Я, мабуть, провалився в убезодню, та мене підхопили на крила ангели, і понесли, понесли понад великою синьою рікою і опустили на всіяний жовтими квітами зелений луг. Мене обступають якісь люди, чорні, вузькоокі, турки чи татари, і белькочуть, белькочуть, і кудись показують пальцями. Бачу поміж них мерзенну з маленькими вухами пику пива. Хочу одібхнути його від себе, і не можу. Потім звідки лязь появляється біла коза і починає пастися на лузі. Вона спасує тільки квіти, а траву не чіпає. Я загрібаю з усіх сил, вириваюся з сірої в'язкої глибини вгору до світла, мені не стає дихання, мозок каламутиться, зриваю якісь слизький пута, грибу і грибу, і біла пляма наді мною світлішає та світлішає, і врешті вириваюся нагору. Лежу, важко дихаю, підзаливаю очі. Вдивляюся в білу шалінку над головою, яка виявляється не шалінкою, а білою стелею з химерним чорним гачком у тряму. Гачок закручений аж двічі. І враз надзвичайно простий здогад оцяває мене. Той гачок для кільця колиски. Напружуючись, повертаю голову в один бік, в другий бачу піч та двоє вікон. Покутні і причілкове, причілкове низенько, низенько, покутні вище й більше. Пригадую, що й в нашій хаті двоє вікон, і обоє нерівні. По знаку мені й мисник з дерев'яним півнем. Бачу маленьку сіру постать за скринею, котра править за стіл, згорблену, зіперту на кулачок. Постать чипіє непорушно. Дивлюся й дивлюся. Мамо. Постать смикнулася, скинулася підбитою чайкою «Синку!» І обціловувала мені руки, які я намагався відняти, Зрошувала сльозами моє обличчя, очнувся, слава Богу, очнувся, І хрестилася до темних ікон у кутку на покуті. «Води, мамо, води! Я зараз тобі молочка зігрію, У вузьке дістала, і похвилі, ой, божечко, воно скисло за три дні!» Я так довго лежу. Довго, синочку, з понеділка, а сьогодні субота. Я зараз. Вона вже кидає соломіні крутні у піч, по недовгім часі напуває мене укропом з медом та материнкою. Потім мені захотілося їсти. Вона годувала мене пшуняною кашею та печеною цибулею. Я з'їв дві ложки каші та цибулину. Цибуля виганяє хворобу жебонить мати і чавить ложкою велику синю цибулину. Мати знається на травах, лікує від застуди, від печайки. З дудочки гусячого пера заливає медом бірме. Від неї я навчився багато чого і лікував козаків. Мамо, мене привезли? – запитую. Ні, ти сам. Приїхав на коні? Прийшов, коня не було. Я умовкаю, намагаюся процідити крізь підилку свідомості Марево та Яв, котрі бачив недавно. Дорогу, коня, вербу, дупло якої засовую важкошкір'яного капшука.